Rahim, Alhamdulillahillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilayum id-din. Allahun Jalle wal a falendrojm, do vetem per ti ndihmën dhe falë kërkojm. Me sa paqë dhe bekime të Allahut qoftë mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam me familjeti me shoqët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërollazor edhe son të përvazhdoj me lene Allah Gjallaj Gjellalu hu dhe vazhdim ju në son të do tjetë një loj përmbyllje e trejtimit të shembove që janë përmensu në El Beqara dhe këta shembove si kurse e kem përmenu kanë atërë nditur njëri pas tjetërit e të cilët flasin për një tem caktuar flasin për temën e dhenjës Mirëpo nuk ndalen këto. Dhe trajtimi i këtyre shembujve bëhet nga kënda të ndrushma që në fund të arrijnë të formohemi mbi bazën e kuptimeve të caktuara që i kërkon Zoti xhallahu te ala prej nesh. Andaj në fillim Allahu xhallahu te xhelaluhu kur e ka hap këtë mësim me shembuj, na ka përmend diçka të pazakontshme për neve, të panjohr më herët për neve. Ku duhet të ne motivuar, duhet të na joshur, do të kenë stimuluar që t'i japim në rrugën e tij. Zoti xhallë hola përmend edhe shembullin e kësaj dhënje, e ku në koda të këtij shembulli është edhe shpërblimi i madh i kësaj dhënje. Këmë e thëri habbetin Embetet sëbë asenabil I në gjanë si ku një kokrë që jenë bjellë dikush Dhe prejsoj dalin Shtatë kalin Fi kulli sëmbulletin mi e të habbe Gjdo kalin I ka nga një qin Fryte pasaj Një qinë kokra Një e ke mil Shtatë qinë kanë dal Dhe jo vetëm kaqë për Allah o tha Wallahu jo daifu limen jesha Dhe Allah o gjallavala ja ija Shumë fishën ati qa i dëmë dhe prit kur ka filluar ushtimi i on me shëmbull dhënjes duke filluar nga ky inkurajim dhe duke filluar nga ky ë nga kjo ushtje dhe stimulim duke vërdhur pastaj edhe me disa deformime që mund ta përcjellin dhënjen e të cilat mund të zbehin kët dhënje dhe mund të zbehin fitimin nga kjo dhënje Ande Allahu Jalla Wala La tha la tubtu la tubturo sadakatikum bil manni wal adha kët shumë kësht madh dhe kët kët miri kësht madhe mos e preshni dhe mos errnani me dy elemente te liga bil manni wal adha ti la ti ke dy elemente duke përmendur aty qi ke dhënë u të kum dhonë të kum nimu wal adha duke ashtu thu dhe bezdis atë që po japë, ose s'po japë, me një fjallë kujdesu që, mos ta një losësh veprën të ndë, me liksini gjuhës të ndë. E posa u përfundu kjo Allah Gjalluola, posa i në rikëthu prapë në temën e dhenjes, dhe na përmandi modelin e dhenësit të duhet, cili është aj dhenës së kërkohet pëjneve. Ande Allah Gjalluola përmandi se, shambulli ati cili, në rrugën e Zotit duke kërku knasina Allah Gjellalhu Gjell, ke mëthër i gjennetin birabua si kur një kopsht i bukur në një rafshnalt dhe pasaj përmendi bukurit e këti kopshte duke ndëllidhur mes bukuris e këti kopshte dhe bukuris e dhenjes dhe shumë lejshmëri së fryteve në këtë kopsht me shumë lejshmëri në përfitimive në gjennet dhe me shumësin e fryteve me shumësin e shpëvlimit e kështu më ratë dhe ta është vje për fundimi interesant i këtëre shëmëve, ku Allah o thotë, a javaddu ahadukum ën të kuna lehu gjennën, a është, a javaddu ahadukum ën të kuna lehu gjennën të min nëkhilin o anabin të gjëri min tëhti hëlënharu. Karnë formën pycë, ndërsa në esensë, është për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Por në esens ka ardhë një laj Prezentimi Në më dhe i një vepre të shëmtu është me që nuk ju ta kën juve kështu E javet du ahadukum A mos val Ndë kush për juve është i knaqor dhe i pajtimit Dhe si i duket dë kujt për juve Që të ketë gjenne Që të ketë një kopsht Dhe ka përmana Allah Gjallewala begatin të ketë kosh Min në khilin u anab Nga ma, ma, palmash, palmash, anab, rush, rush, të mbushur dhe të rëthuar me hurma Do në trunjët palmës U a anab edhe rësh Do në hurma edhe rësh Të gjëri min të tëhti e lënëher Dhe krasë kësaj rridhënën të lumej Rridhënën të lumej Fe asabahu kiber Walahu dhurrijetun dhu afa Kë njëri ka këtë kapësht, e ka punu dhe është mundu për te kohë të gjatë. Pastaj e ka kapluar pleqëria. E ka kapluar pleqëria. Kras asaj që e ka kaplu pleqëria, kë njëri ka pasardë dhe dvegjel, të si nuk mund t'janë gjesi ndorën, andaj mbetet burimi i vetëm i furnizimit kështë këtë kapështë. Gësaj, asë kësë ka fuqimot përën së shplakë, E as pasarati mund të ndihmoj nga se ndvegjë. Dhe duke pasur shpresën kryesore dhe duke u lidh fuqimisht për këtë kapshë si burim të vetëm të furnizimit, fa fë asaba e asarun فيه نار فاحترقت. Allah jalla wala had dhe e godet një furtun, një uragan i cili kon branditje dhe zjarr dhe e djeg tërë kopshtin, nuk lenë gjënta. Këdhali kë ju bejnë Allahu lëkumul ajati, kështu Allahu asësheran juve argumentat, faktat, lëallëkum të të fekkarun, që ju të mendoni, të meditoni dhe të analizoni. Kjo është ajete dhe kjo është shambëve, që son të melenë, Allah Gjallat, dhe të lasin për ta. Të ndërdozër, pasi Allah ja u gjallewala përmendi si kur që të sejka mirësin dhe e dhenjes dhe shembl e dhenësit e përmbyllet duke përmend të kondërten të që qëfar në dorë në qofë se një riu nuk e bën një vepër ose nuk e ruan një vepër pasi që ta këtë bërë ta jeti para prak Allah u tha la të uptelu dhe më thonë së esulli shambullin e një vepra në esin të rënuar në esin të rënuar apo nga se tha keme thëri safuanin si kurse një shkëmp ilmuar a lehi të rabë mbi ta ka dhe pas ta që fa ndon e prek shiu dhe e largon të ratë s'me të ta zërë që është rënuar në esencë nuk mbjellet asgjë nga kjo farë. Ndërsa te ky i dyti po thatë ky ka mbjell nga nga nga të mbjellurat e ti e ti nga farat e punëve të mira ka dal kopsht dhe ka dal fryte. Mir po xherra dhe nuk flet Allahu xhallahu ala për rënimin në esencë. Por faktoja disponi element që është nga më të rëndësishmit në punë të mira e që është ruajtja e kësoj vepre pas kryrës e saj. Pa në e kështu plecuat mëzajiku i kësoj temë, dhe kështu plecuat mëzajiku i, më i këti shembole në tërsi si pasaj pas që Allah Gjallur e ka, e ka përmandu. Qëfar në esens ka kështu shembole? Kështu shembole të nërgëtë 23 për një njëri i cilë e tër jetët i ka investuar mundi ti dhe djerë se ati është derdhë në një kopsht i që ti kanë zirë fryte vazhdimisht dhe nga to fryte të ndryshme e që këto Allah Gjellera ka përmenë dy nga këto lojë fryteve pas e ka do Halehufi jamin kulli themarat dhe këtus jenë dy fryte të kryesore por në toko nga gjithdo begati dhe mirësi ka ngrën nga to fryte ka ushjur familin por edhe ka përfituar duke shit e duke përfitu nga të ardhra që ja ka zirë të kopsht Po njëri i rendomt ka investuar mundin, jetën, pasurinë në ndërtimin në e këtij kopës. Dhe ka ndërtu të bukur, të mbushur me lloj-lloj le frytesh. Dhe këtu ka specifikuar gjelne, Allahu xhallehu xalelu ondnga frutë të çdo sore që janë, hurmat dhe rushit. Nuk është e rastishme veçimi i hurmës edhe rushit, ngasë Hurmeja dhe rushi nuk jenë vetëm thjesht pëmë, por janë edhe ushqim. Për në pejgamberi s.a.s. në vend të ushqimit ka përdur hurmet, nuk mushe përdur në vend të ushqimit në një pëmë tjetër, ndërsa uh, rushi, e nëve që nishtë hurmeja, janë dveçanë të ku mund të përdur edhe si pëmë mas ushqimit, por mund të jenë edhe ushqim esencial, si kurse ka qenë kjo për pejgamberi s.a.ll. A në qikoni, gjitha njër mund të i pavarur komplet nga bota e jashtme gjitha i kam rana dhe e zanë pleqëria këtë njeri plakët e njeri në pleqëri të nërruvëzër do pësohet dhe ligët nuk kamën si me punu dhe fakti që do pësohet dhe ligët lidhet më shumë me investimin që ka po shumë ma fështir e për e ton një vjetër humbjen e pasuris se një i ri që i riu shek vitën e në gjithë të ardhme, ka mundësi mu kompenzu, mi për një riu që ka investu ta njët në ti, ta shikarë pleshnia, nëse unë pasurin goditit nga dy anë, goditit nga e kaluara që shkoj përshë, edhe nga e ardhme a që s'ka perspektivë mu, për dhe shikoni këtë përzjedet mrekunushme të përshkimin këta jetë, fër ësabë e hu kiber, këtë njëri e ka godit pleshnia, Dhe krasë e ka godit pështë njëja, uallë u, u dhurrije të ndu a fa, kënjëri ka edhe familje të dopt, qka i pjanë dopt dvegjër, no, në në thmi dvegjër, nuk mund t'janë gjithës ndorën, nuk ka mundë si me indihmu, dhe gjithashtë të krasë, aso që s'ka mundë si me indihmu, këta thmi presin, fërënëzim për këti, anë da i shikoj kënë nga gjithë, në thë antë është i lidur, fuqimish p E ka e ka burim të shpëtimit. Sytë i koka kë kopsht, zëmra e koka kë kopsht, jetë në koka të kopsht. Nuk është e rastishme që gjitha këto elemente janë përmbledhur këta jetë nga salla po do të të kam na treguar me këtë njëri. Dhe duke i pasur njëri sytë ka kë kopsht, zëmrën ka kë kopsht, i lidh me këtë kopsht, investimi i tij, furnizimi i tij, e kaluara e tij, e ardhmja e tij ku i deshën bëkqyren të e fmive ti dhe familës ti. Allah u Gjallahu ala thot, në këtë gjendje, e godet një fortunë. Dhe jo qdo lej fortune, fi hinar, jo dini se sot ka lo lej fortuna, uragon në ndryshmë që, o thot vinë në formë të një, një rrëthi që, fshinë qdojgjë që ka para vete. Ma dika dhe sa që në, në vete, kanë edhe një loj zjarë i që djegë, a i edhe shkatran edhe djeg edhe rënën edhe djeg a një kësi fortune shikaj ka përzirë Allah Gjellola me përmen këtu duke në aluduar në atëse vjen një fortun e rapt e fuqishme e cila pa mundëson me mbejt diqka gjallë gjithë dhe qka ka i rënën përdozër kë njëri që ka investu jetët djersën mundin i ka pleshnia fmija tipik të frënizohet s'ka ukshen që dorën Kërë zhjojtë më njësë dhe e shekët këpsh të rënuar të tërin që të ne ka kaplu kërë fortunë dhe kërë eforishme er me zjarë si është gjendje ti si ndihetaj si ndihetaj qëfar optimizmi ka i qëfar të ardhme ka kënjëri Allahu Gjalla Gjelal hu në asilë shamë të njëri por diçka caktuar. E çka është kjo provë? Kuj e ka sill Allahu këtë shembull? Në çdo shembull që na marr, shembullin serim në shembullin dhe kë ka Allahu për qëllim këtë shembull? Atje e pa dhënsin e duhur, e para kësaj dhënsin e deformuar, e këto këna ka për qëllim? Dietor kanë disa mendime. Po i kaloj shpejt disa mendime për, për tu fokusuar tek i fundit. Dhe sa djetarë kanë thënë, Allah në këtë e kasirë shembulin e njërihut i cili me begati që Allahu ja ka dhonë, nuk e ka fituar e knasin e Zotit. Dhe me thonë, Allahu ta ka dhonë shëndetin, ta ka dhonë jetën, ta ka dhonë mundësin, ta ka dhonë pasunin, ti ka dhonë mirësitët shumëta. Kjo është e qëmta. kërse këpshtë, ti e një këpshtë, pëllët mirësishë. Ndërsa, Nuk e përfituam nga kjo kapsht. Sikurse ka fat që si shumë njerëz, të cilët nuk kanë përfituar nga jeta e tyre asgjë për rreth disoq natyvë të përkohshme, diso diso doshta ë ë vrapimeve pas disa përjetimeve caktuara e kësaj merë. Azit e tyre. Të I ka Allah jetë 60 vjet, edhe për 60 vjet njerëz ka arritm një fal gjënat. Çi ky është ai? Kërë të vjenë digë, ka është si fortuna. Kajtë ja digë. Aja ka digë, pa kujdesia ati, hutia ati, habia ati. Ja ka digë begati që Allah ja ka dhonë. Andi Allah e si në shemble, njëriu të pavëmend shumë, dhe të pakujdes shumë, për balë begative të Allah gjellewala me fituk në sinë e zotit. Kjo është një shemble. Tjetër kanundë djetarët shemble, për qëllim këta e të është, që dhenjen të arruaj nga të që tha Allah në fillim. Dhe kjo është fuqizim i shamët para prakë, se si përmendja dhe si lavdrimi dhe kërkimi i mirë njojes rënën dhenjen. Dhe mendimet e tjera du me përfundu me mendimin e fundit që është edhe mendimin është ta më isak dhe më përmbladhasë kënd mendim ë përfaçon Omeri radhiyallahu ta'alau ibn Abbasit dhe një ditë Omeri sikurse transmeton Buhariu në Sahihunati Omeri radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë i mbledhur me shokët e tij me ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thonë çka u mërmendja për kuflet Allahun këtë shembull a yaudu ahadukum për kuflet Ata thënë, Allahu alam, Allahu e din Omeri u idhnu Tha thuni e dim, asë nuk e dim Lene ju, Allahu alam Unë e di që Allahu e din më mirë Po po i ves juve, a dini ju Për kaftët zote gjallë e vala këto Atër ibn Abbas i tha Unë e kam Në mendim mërana, po nuk pëdi A me thona jo Nërso omeri tha Thuja vla, mos e në në që më bitë në të ndëndë Thuja nga se Omeri edenti i Ibn Abbasit është është thesar i i i i njohës së Kur'anit. Ne thuja At-Tafah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu se Allahu jallahu anketat e sill shëmbullin e veprës. Do më thon, përpara ishte shëmbull i vepruesit, këtë shëmbull i i veprës. Omeri tha, çel la veprë Tha shamëll i veprës është Omeri e kuptoj dhe tha Allahu Gjallewala këtu përmend Njëriun i cili Kuh të gjatë ka bo pun të mira Pas ta i ka ardhë shëjtani Dhe e ka jush dhe e ka nëzit në mëkate Dhe mëkate të shumë ta ja ka në shvërsu Bëmirësine më hershme dhe ja kanë shlyjë vepat e përraptën. Do më thonë të nërëzër kë shambull, nuk flatë thjeshtë veç për dhënjen, për bëmirësit, për flatë për të investimin të njëtën të, njëtën të njëtën të të bëmirësive që i kebo, s'po flatë për bëmirësit së fatsis, nga sa ta kemi folë, është arënuar që në sens, këja jetë flatë për bëmirësit e sinë qarthë, këja jetë flatë për bëmirësit e mirë, Kjo e të letë për për mirësin, që Allah ka që një kënaqër me të. Mirë pa, robë i dikur është lodhë dupo punë mira. Dhe ka filuar pasaj me elshuka pak vetën. Dhe mëkat pas mëkati, mëkat pas mëkati, vepër të këqia, kanë zhvërësua vepër të mira. Me një aspekt, ose me një kuptim me thonë, kjo është e në gjaishme me devijimin pasudzimit dhe kjo është e njajshme me rënimin pas dërtimit. Dhe kjo është e njajshme me humbjen pas investimit. Pra këtëve të laugja le gjelali huapë. Andaj, kjo është pështërim këtë shempo. Njeri u cili nuk i karujt veprat. Jo që nuk ka bopët mira, ku ka bopët mira, mi për nuk i karujt pun të mira. Dhe laugja si shemë në ti se momentin kur do tjetë Shumë i nevajshëm për të fryte, ta një të ka investu Par më ndaj u gëndëru Ta një të një të investim Dhe kër je ma i dopti Nuk ki mundësi me fitu E kër je ti ma i dopti, kër s'ki mundësi me fitu Në heret S'ki mundësi me punu ma për. E shë ka djegët kopshti E shë ka rënohët kopshti Nuk ki mundësi me përfitu për ti Kësh për e djegë Më ka të bërja pas të punëve të njëra Apto Rëshimi i rrugës pasi që keqenë në te Qëlimi është Me këta jetë Kur njëri ju Mjaftuat në periud Caktu me kohore me bo putë mira Ure këmbo Isha lala që ato i prënën Apo e tjerat pasaj e jetët që kanë bit Ato pasaj jabit një liri pak matë madhe në është ta dhe më ullshu në në njësa gjera duke logaritë në të kaluarit i të bëjshme dhe në veprimtarin e mirë në të kaluarën e pikrisht këtë kalkulimi gabuar e ka shpijet e dështime për këtë shamblë Allah Gjellera fletat për pra ndaj pas e kuptuam shamblin drejt dhe sëqeruam dhe për këpëve të fjal duha të këlejt të ashtek dobit që dalin nga kjoja jet të shumë të janë mirë po du mu përshendun në disa pe tjune Dëbija e partë në vëzër është e ndërlidh me disa hadithet tjera të pegamberit sallallahu sallam dhe kjoja jetë në mundështëm i kuptu drejt ato hadithet dhe ato hadithet në mundështëm i kuptu drejt të ajete pegamberit sotëm ka thonë e habbul a amali ila Allah edvëmuha wa inqall punit më dashura të kallahu janë ato dëvajdueshme e të në qofë se në pak pra ndaj vazhdo me bo mirë vazhdo me i shfridzu mundësit e bëmirësis mos nënqma azgjën nga pun të mira mos nënvlesa azgjën bon pun të mira diri sa so të pamunësot me bo mos ja pamunësot vetë vetës me arsujet saktuar atë nëshme bëmirësin por vazhdo dhe kërko mundësit vazhdo shme diri sa so të pamunësot e të pamunësot kur Kërën zesë Pra ndaj Të ndërru dhezër Pegamberi Sausallem Vërshdimisht Ka shtu në punë të mira Dhe vërshdimisht ka shtu Dërso të këne është një është një dukuri e kundër të kësaj Donë shumë për njerëzve i, I referohen Të kaluar asë kur kanë fëndu më u falë Atër kanë qenë me dëvërtet Në shkallë matë nalë besimit ma aktiv, ma dhe përmir, ta është dyqyë që i ka kaplu një plëkshti, një ngarkes, një lodhje, dhe kjo është problem, po, i pofatkecia nuk është të kjo problem, po fatkecia është me bashkjetu me këtë problem, e kuptut? Nuk është problem dhe fatkeci me të kaplu plëkshtia, është normali që të rrugës, ndodhë plëkshtia, i minjerës, ndodhë, por nuk duhet besimtari me pranu plëkshtinë, Nuk duhet me bashketu me plëkshtin Nuk duhet me upajtu me ta Por duhet me qen Vashdimisht i interesuar Se si me evitu këtë plëkshtin Nga se Duhet me ditë këj besimtar Si kur që veprat e kanë një fillim Ato e kanë një një mbarim Për e kamerës më tha Inde me l'a amalu Bin njëjat Veprat trajton si pas Qëllimeve Kjo është fillimit june ndersa veprat sa inem al amalu bil khowatim ndersa veprat permbyllen vazh nga fundi i tyre për këtë arsye edhe ibn mubareku rahimahullah moment te dikyes ka ardhur nje me vizitu dhe duke dëshluar me ngushhtu këngjëri ibn mubarekun ja përmend një hadith dhe në atë moment e nxorri ibn mubarekun nga nënt shtrati i ti, tij e nxori k Në nëzori lapësën dhe të të orën Në thamë falë, a ka mundësi edhe njerë këtë hadith Allah, shikoj këtë mentalitet Ni përkërkujmë këtë mentalitet Nuk ka mundësi me i pasu të parë ton Vë të me tjashtëmën Pasim i fillon kur ti më nëmë si kërsa ta Kur ti i pason mentalitet Pasaj formalitet Këse, Nëse, nëse më nëmë se i pason të parë ton E na mendimin e kena nëryshë, ata nëryshë mënyrëja të mëndu me tonë është ndryshë për të ty në kësë është pasim, që qëshmënën kënjere, duke vdekë, në fund, i lodhur, kush ka qenë Ibn Bariku, i cili një vjetë ka buhaqë, e një vjetë ka qenë ushtar luft në rrugë të lagër në gjerali, krejtë banorët e venit ti kam buhaqë me pare ti, plus kësaj, E mbarei kacet të tërësuin madhe aty dhe me me qindra mijë aty dhe ka ditaj, sot një ditë 2. Ataj ka pas sa dush bagazh. Përmanoi atë duke vdeke thot njëri, ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ai më njëri lopse. Oh, po ta bënë një njerëz sot ditë tholla. A bënë një herë. Fa o e më O dietar o burriman. Atë kuptim te tonë ato ditë kë ditë po vdes Por një hadith ashton kët gazet peki po nxir, lapse e fletore çfarë i tha? Nuk e di unë ende s'u mbyet letoria. Nuk e di unë me cilën hadith Allah më fal gjunat. Noshta pikë është për çetënim. Noshta sinqeriteti im në kët rast mund të jetë më i fuqishëm se kreet jeta ime, i mjaftuheshëm që Allah më, më thonë e për çto shkon xhenati. Ne nuk mirëmë me ëndra. Mir për ëndrat e njerëzve të mirë mund të nga shërbejnë si një loj mund të nga shërbejnë si një loj uh, shambulli përmi ku përdu dhe sa gjera ëndratë se kene nga argument mirë pasikur se kalon për e kamër som soma i drejt një riu soma drejt flet aqë më të drejta dhe më dëvërta i ka ëndratë do njëri që njëtën njëtë e përditë si më është i sinqert flet drejt edhe ëndratë i vind të drejta paradajmi me drejta dëvërtajtëtëtëtët Njën nga djetarët e mdhej, ka vdekë, dhe nëzënësit, ta njete i ka shkuë të mësu njerëzë, të bo punë mira, djetarë i madhë ka qërë, dhe e kanë ponë në ndërë nëzënësit i. Njëri për nëzënësit, po e pyytë, no ndërë kjo, po e pyytë, a shpëtove, në varë, thotë po alhamdulillah, me qëpart që shpëtojzoti, me qka, kam me fat i hanë që u jo kam mësu fëmijëve aftë. Onë si ka përmend librat e shkruar, edhe pse ato janë pranuam. Si ka përmend dhersë shumë të, që ndoshta dikujt për fëmijëve kam thur fatin që ato Allah gjen luaj ka bue sepse. Ndërsa nga bashkëqort, një nga nxënësit Abdulrahman al-Saadit ka qenë diëtor i madh. E ka qenë me vërtet nga njerëz që kanë lënë trashëgimi të, të madhe dhe të bójsh mendje edhe nxënës dison gnxn si di kampo ndri ka thon ohoj oh, me çka të prshtoi zoti ai ka lënë tefsir wallahi oh, vetë ai tefsiri i tij është i ti, mjaftuar me që unë gjënët, apta, që komentit, të gjithë gjënat apo çfarë koment të mrekullueshëm të bukur të lëzatë sunt kronit ka lënë ai vota mos thua se për nxos kët nxos të ti u lemo shmit do mund nxos që kanë gjetë një urt nxos se sa ti kët pastaj pasi un bukosh u lemo ventina sikur sa shej u themin rahimullah bes allah besome tjetër shumë Edhe këta mi aftojnë me kohënë të ajë dhe për e mirë për shpëtëm e kanë pytë në ndër me qka latë shpëtëaj tha me s'ilën e mirë ndaj matë vjetër vë apëton që të allahu ma pagojti shumë apëton parëmëna ndaj si kur s'ha pekamër s'hafë la jah kërën në ahadukum minel ma'rufi i shej'a as kosh përjo mështë në në qëmën as nga punë të mira instaloje në mandën tënë dhe në zamërë pandal shme, sada që kej po putë mira, vazhda, nuk dit me që ka Allah, që anë gjenet, nuk dit me që fara Allah të falat. A ne kënëhet në flet, që mos të mbyllim para kohë, fletorën e puve të mira, por të mbajmë të hapur, ma dje nga menqëria besimtarit është, se mbajmë fletorën e hapur të puve të mira dhe pas dhekjes, limë në sa është gjallë, apo duke lënë projekte, duke lënë punë të cilatë, janë si lejtë gjirëlogari rrëllë, se që vazhdojnë dhe pas dekës ti, ti shërdojnë punë të mire në të leturën e punëve të mire. E dyta që mund marim nga këj ajatë në mëzër, nga këj shambullë që e morën është, Allah u gjëllën e ora po fletë për bëmirësin, për punë të mira. Përse Allah u po përmenë për gjëlletin, Gjenetën i cili ka të bëjmë me kësoj dunjoja Mirë po nuk shkon lërë ga gjenetët dunjos Ga gjenet i ahireti ta për Dhe më thonë Si kur që Një njëri Në bjellë fara Në bjellë lullë Ujitë Kujdeset Për me e pasru kopshte ti Gjenetën ti Ashtu edhe besimtari Në bjellë për gjenetën ti Farë kuptimi ka kjo që besimtarim bjellë për gjëndet në ti. Kjo është më të vërtet, më nëjë shumë shprezëdënse për neve, pora dhe me përgjëtësi. Pegambelë i Sëradësën, kërë ka shku në Isëradë e Miragj, e ka taku në qilë në shtatë më së nalti, Ibrahimin a nehi Sëradë. Ka qeni më bështetur për bejtin ma amurë, betun mamur është shtëpi e adhurimit në qilën e shto, sikur se qab janë tuk. Në te hin 70.000 me lek dhe dalin nuk kthejen mua ta. Te hinin dit në kjamit. Hinin dhe dalin, hinin dhe do, së kthejen mua. Numër, i pak kalkulushmë sa këj numërën. 70.000 me hinë ditje, së kthejen mua ta. Gjder e ka, vizitor të rria eshtë shpi, jo se kështë qabja, në qabja në 3 milion, të në një milion një në konë vjet, betin ma mur 70.000 ditje, dhe që njëherën jetë këndet me shku, nesërën në skata, të tjerën dhvinë, sa ka Allahu adhrus, dhe sa ka Allahu rapt mirë, e, e pracë shpije, e ka patë bështetun, pekamberi së nësërën ibrahim, lësëm, e rëthi fmit e muslimanve që ka ndekë para moshës madhore, nënfmit, muslimane që kam dhek 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet dhe për u moshën më dhore u arun Ibrahime e të sanë prindve që u wa... dërëzën njëmë në këjama e kër e ka të ku për e ka mësën Ibrahime e të sanë Ibrahime e të sanë që fari tha nërë tjera pasë që e përshëndeti dhe i dëshmi mesare tha ja Muhammed i dërgën selam u metit tën për meja Ibrahime sëm nga ka bo selam I dërgën selam U meti tënë për meje Dhe U apërcil atyna Ibrahime sëm ku është Ku është Ibrahime sëmë Ndunja në herat Në herat Preja tje Aj po e shekët që apo flat Nuk është më shpallje Aj po e shekët Po i thot Lejmërëju u metin tënë se u akbirum e në gjennete tajjibët u turbe lemreja ta se gjenitje ka token e bukur të këndshme, të mir adhbetel ma ujn e ka shumë të shishme të këndshme u en haqi an kjo toke është e pleshme shumë edhe ujt e ka të mir mirë po është toke pambilur Dhe në bjellur e jesaj është Subhanallah, walhamdulillah Una ilahinallahu, allahu akbar Nënë këthush, Subhanallah, mi illa në gjennet La ilahinallahu, mi illa në gjennet Qëka në apë këmë e kuptu të në vëzëm? Me në gjenneti që përflasim ne Këna me kuptu dy gjera shumë rëtsi Se cila ma e rëndësishme se tjetëra E para që në apë e kuptu kjo është se në momentin kërë thua La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah në këtë moment Allahun ndon tuk për të njënët është dame parcela e filonit ato po është e pëmbilër pegamberi sësën më ka hinë njënët një sëratë i mirajqë po, a ka pa parcela të dame kjo është, kjo është palati omerit e kjo është tuk e bilallit a i ka pa të dame pra në kjoja ditë jeme kuptu se ti ki tokë në gjenët nëndame pejtashë. Dhe e dyta është në varet pejteje në dërtimi i kësaj toke, dhe në bjellje e kësaj toke, dhe në varet nga përfundimit shudzimi i kësaj toke. Kështu e në të trija. Tokë në kitë nëndame, farat i ki në dorë, vështë do të mi hudhë me mjellë, dhe tashti kujdesu e dhe vëmendje jote janë ata që do të përcaktuajnë me lene, allatë normal, a ki me e gzu këtë gjenat, apo në fund ki me e shumë një furtu, frut, si kurse kë, edhe ketë ki me e tjegat. Prandaj, sa so është kje në kurajuse, përshambull, të ndërëzëm, kur ski, kur ski, përshambull, tokë, stërhek me mjelë, stërhek me shku, skijatë, ama më më kur eki, ta ekip pak një çaf me ndërtgat i pak, pak më kujdes për ta. Kur ski shtëpi, për shembull, njëri që është me qira në këtë rik merë renovues, është e tij, Allah. Në këtë ai eron aty shtëpi, ama më me, merë renovu me investu. Pse më vështoi? Ama kur gjishpin tonë, sot që është i vogël, lakmon pak të pak të më dukë bukur se gjithë duket e jam i Allah. Apo. Prandaj Allah po thotë e ki tokën e ki tokën, edhe ju gjithëkun e ki tokën veni në matë strajt dhe gjuj e farën parëmënë edhe që i kash një spiritur me bo edhe që i kash spiritur me bo ndaj në bjelle për këtë arsuje të ndërëvazër i mëkhajim e rahimullah e ka një liber që besimin e muslimanit e ka thurë në vargje, në poezi ka shumë vargje, shumë ka dhe kur vjen të gjeneti kaptinën e mbjellës e qunë kështu aftën. Thotë kaptina që flet për atëse gjenitë është tokë e mbjellur dhe se duhet me mbjell në fjalë të mira dhe punë të mira. Do të thonë, ajo që tha Ibrahim me sam se e mbjellur e gjenit është subhanallahu elhamdulilah ilahe la ilaha gjë është një shembull për mbjellurën më të lehtë dhe më të shpejtë dhe më të mirë, por jo për mat vetëm. A kuptuat? Jo më thon për shembull, miellë gjenit veç për subhanallahu jo mas kalat i mdithë me qita mirë po kur t'jep sadaka ti ke milë e Allah do më honë, vallaj përmënëje përmënëje ajo parje jote shëndrodhë në farë ku hudhët e farë, direkt në tukën të në në gjenet kush e hudhë atje kush e hudhë atje përgambesh më thot kur t'jep dikush sadaka e kapë Allahum me dorën e ti djath e kapë zotë i gjellë e wala do mënë, ti e jepë për kërës Dhe ajo fukara i Marato, Navojlia i Marato, projekti i caktuar i Marato, ajo ec, çka kan ka udha vet. Ndërsa te kallau shëndruan në farr, ajo e marr dhe ta millën xhennet apo ta. S'faqin kurajimi kë. Prandaj punët e mira dhe fjalët e mira të ndroza zian ato të çatë e mbjellim me ta. Prandaj Allah ka thon për këtë njerëz kam miell nga matmirat, nga fryrë matmirat, nga se e ti është. Andaj luan ndëruam me motë ndëruam. Sikur se kemë me prandën fund. Për jetë e kët kopçi e kjo Allah. Për jetë e kët posuç Allahu ta ka dhënë. Për jetë e kët xhenet. Dhe miella. Dhe gjithashtu krahas kësaj, ai që duat ta hem këtu. Mës miell gjithçka. Kopftari mirë nuk miell therrë, ai hiq therrë. Oftëra që dolin pa e pyet ato, ai mundot me hjeka, po për me leju luleve me, me me dal nga se therrat ançuret nuk lejojnë me dal lulia e mirë. Parmana, për shambull, me lo parmona për shemb me sjell shemën këto dhunja. Dheni receli i dalin i dalin lulet e mira e i dalin fryllet e mira. Ai shkon i kaput ato Dhe në vend tuna, thërra, i të një miell thërrathë çka i them ti njerëve ti çka i thon ti njerëve a duk ti mëshmë qenie a duk normal qenie te kafoni që të shihje ka hush me miell tokën e vet në fund e fshin punë mota çka ko mirë para mëna 20 30 filave të, të luleve të frutave të kërcmë me miell xhenat me dërgu çka me dërgu për llogën e dunjes me dërgu me dërgu, thera të dënjës, zdvynë ato atje, ma djësë nuk shkojnë, pra e kujdesu, qëfar po futë në sraqën tënde, dhe qëfar po mbilë në tukën tënde. Dëbija të rishë du me përme të endrojës është, pasi falem për mbiljen, nga se, kështu ishte kopështi, kopështi ka për mbiljen dhe ka për mbiljen dhe ka për mbiljen, me, me fortunën, e për mbiljen, falem për mbiljen, e fort Si mune me kuptu Djetarët Kër kanë folë për punë të mira Dhe djetarët Kër kanë folë për uh, Veprat e dobeshna Dhe të mira Kanë folë gjithashtodhe për ato që i renojnë veprat Për e vëndërru Sa so letë është me buëni punë mirë Për shembo Subhanallah A letë me thonë Shumë letë është me thonë Me mbilë në gjennetë Një frët, mirë po nuk përfundon të këthënja. Pa dhe Allah Gjellera Gjellera e thotë, në kuran, me njëa e bilhasaneti, felehu këjrën minëha, kush vjen me punë të mirë, jo kush bën punë të mirë, kush ardi me bo punë të mirë dhe me e prutë mirë të ka Allah Gjellera, e që kë, këna midonë këjrën minëha, Dhe nga trishtime dhe friksime të asaj dita Ata janë sigurët Ata janë në këpës të ta Të s'kanë vakë më morë Nuk ilenë Allah me trishtim Për në në surë një asinë Allah që ka thot Inë ashabë lë gjennëti Ljëmë fë shugullin Fakihun Humë e zëvajuhum Fë dhilalin alën e rraiki Mutt të ki unë flnat për për kiametin, për gazimën e kiametit e pastaj thotë ndërsa ashabul janna pronar të kopësve, ata që kishinu pronor ata janë në angazhime të këndshme të kënaqshme, së bashku me shoqrinë dhe bashortët e tyre aty. Sa ata së kanë golin e dillit tek ardh e xhenimit, sa ka ata kët gol? E kanë një kat golë me dynjatë. Po më në Mirë po, urëcija është dhe qështja është joveç të kryurja, por a ke arrit me qutë të zote gjithë dhe gjithë, me erujtë. E ndu me jo përmenë disa përgjirave që janë me nëndësimi pasë për asyrë kur bje fjole me, me erujtë veprën e mirë. Përgëmërë i sasallë me një hadith që të smetaj me një magje, Atë më thjesht këtë ditë të bombarduam për më prap me disa shtyllime të shtuara inshallah. Upton që na ndihmonë të kuptojmë mirë këtë ditë. Pejgamberi shoqësim ka thënë, a diçi thaubanit radiallahu taala në të cilët thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam la a'lamu anna aqwama min ummati ya'tun yawm al-qiyamati bihasanatin amthal jibal tihama bayda. Fi yaj'aluhallahu haban manthura. اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم وياخذون من الليل كما تاخذون ولكنهم قوم اذا خلو بمحارم الله انتهكوها ابن ماجه ده رمضان ده الشيخ الباني قال تصديق صحيح شكاتت النبي صلى الله عليه وسلم قلت لاعلم من اقواما انا لو ان فرمونا كان كان مشفاحه ونرز qëse do të vinë ditën e gjykimit i kiametit me vepra sikurse Kodra Tihama. Tihama është një varg malësh, një varg kodrash që fillon pe para Mekës e deri në Yemen gjata, shikoj sot thonë. Me vepra sa so këto domun shumë punë kanë ato. Mir po yajalu Allahu haban mansura. Ibn Allahhi edhe plum shkruam, apo lënë për shkruamin ato. Hi edhe plona po e kush është këtën hirin, e shkrumin, zjarri, i kësaj furtunën. Në kjo adhith ne e detajzojnë furtunën, dhe ne e detajzojnë qëfar e bën hije dhe plurë, qëfar i shkrumon veprat e njerëzve. Tha për e kamerësëm, ata janë për juve ata, dhe mund në kujë, më s'komen e aty për ata kojshita tjepër. Ata janë për juve, janë vlazit e juve, Min gjildedikum janë loj ju Je e khudhune min e lejni kama te e khudhune Alta dhe natër forën si ju Alta i badet kanë oma Alta kanë i badet Ma djerën na file O lakin nehum i dhe khalu be maharim illahi in të hakuha Këto është Rëziko Këto është Vjeku që që duhet jemi të kujdasëm të nërëzëm Mirë por të këtilët Kër janë vetëmu Kër i ërdhën mundësia Me i shkel kufitë Allahot I kanë shkel Për shka buat fjallë to Dikush ka erë thët Po kja ditë për po jep me kuftu Se nëse e bënë gjunohen bënë e publikisht ma midhë Kër e dërë Allah, e le të zinë njërë të ja Nga se pegamasëm ka thonë Kullu ummeti muafa illen Mujahirin Allah komja falë këtë umetit tamë Pas atole që i publikun gjunohet ku është ai që publikon thot njëri e bën gjinoi natën vet Allah ja ka mbullu ai qe Zabela vdot për adia ze e bona prom kët punë bona bon ke krisi sa falzë o teje do. Ja se ky është lavdohush kënu me gjinoi. Sa falzë spendohet normal. Se nëse spendohet do diçka tjetër. Atër ku është lidhe me këtë hadith me im shef edhe më se di ç's bën me im shef. ë dietar kur e kanë komentuar këtë hadith kanë ndisur komente. Shekha Libani Rahimullah, pas që bëna din sahija, japë një komend Doon edhe Në disa pe legjeratëve të ti, thëtë kështu Ajo që ti japë me kuptu Se këta njërë kërë janë vetëmu me Ndales të Allahot Nuk është kuptimi i vetëmis individuale Por është kuptimi i mundësisë së kryurjes Ndë në këta njërë nuk i ndalë madhënimin dhe Allahot me bunë gjuna I ndalë pa mundësia nga se kësi të japët mundësia kësë këshyrë pas të e thëmë dhe me thonë, s'ka mundësi me bunë një gjuna e për nga një autoriteti për njerëzve, atje ku nuk i lëndot autoriteti, aje bënë gjunajnë se ka gale, dhe përse nuk ka vetë aje se bënë gjunajnë nga se ka mundësi në pasunime në rukë kur sigurojnë se pasunime në sigur se ka gale për gjuna më bërë dhe me thonë, nuk ndalët nga mëka të bërja si ndikimit mëkatë në diqka të kaj pra ndaj pengjesën nga mëkatë është interesi jo mëdhënimi që kjo është fortuna mëngjesën e mëdhënimi të Allah në zamë është fortuna që i dik i shkëmën veprat dhe gjitha të të ndërmozër -ndër -ndër nga djetarë bashkohër shenqitir e hafidhahullah ko rekomendonën gëtë hadith një për një për njëgjeratëve të ti thotë kështo thotë njeri cili bën më Mirpo si pasoi e dështimet në rezistimin ndaj ifshit, ai ka bërë përpjekje, por ka dështuar. Dhe pas bëre se mkatet, ndihet keq dhe i penduar. Por kjo s'është ajo që thotë për to pejgamberin, se nuk është ke intihak. Nuk është kjo shkelje. Kto e ka shkel gjënoj, kush e ka shkel gjënojin? Ka njerëz i shkel gjënoj, s'ka s's'mënës më none. I vjen gjënoj, bunohet me reziduo për po smu, e ka shkel gjënoj. A ma ka njerëz që shkanë me gudzim dhe aja shkelë gjënojnë. Kjo të qka të të kapëtë. A po dalon kjo. Për dhe nuk është kjoj, a që në vetëmi, vetëmohët dhe tashtë do pësohen për bërsit e pengesave. Se ka është, ma ndryshë është. A i monohët me aktivizune me nemë në diqka mirë, po e merë e pëshë, e merë vetë edhe shkelë. Nijet keqë, nijet i doptë, nijet i bankët dhe kur delë para njerëzve, i vjenë marë në vetëmi, se me bo këta me di që akumë bone më zvetë, thotë kjo së shtaj, e cili është kjo? Thotë kjo të jetorë është taj cili? Më menjë një kërëja për mundësia, si kur se thadhe që halëbani Rahimullah, e bënë më katin me guzim dhe kënari, që kjo është e eftër, me mungeshtë të madnimin dhe Allah të bare këtare. Pa jenë të ndërë vëzër, apo e sheni se vepert e zemrës janë a i hendeku, a i bedemi, a i muri që i të rrymë punë të të uapëm nëse s'ka madhnim fri njera nëse s'ka madhnim të Allahu Gjellewala s'ka dashvin dhe Allahu të banë e kotala s'ka frik nda i ti, s'ka pun të zemrës pun të jashtë me formale let i kap frima dhe let i kap zjarëme për këtë arsye njeri që i bom putë mira dhe i rrëthën këto punë me madhimin dhe Allahu Gjellewala edhe gjunohi ti është në favor të dëvacëmërisi. A këptut? Parëmënënë, njëri kur a indinat shkallë, kur mëkati ja i arrit imanin. Ka njërës kështo, kë nuk është firë për mëkatim, më lërga sa, so, ja, ja. Por, ka njërës të cilët punë të mira e afrojnë të gjëhnemi. E ka njërës mëkati e afrojnë të gjëhneti, pse... Nga staj ka po përpjekja dhe ka dështu. Dhe posa ka dështu dhe ka po gjuna. Ajë gjuna ka mbill dhe ka mbledh. Aq keq ardhje, aq robni, aq varfni, aq nevoj për Allah. Sa që, kjo më katë si atë kurgjë më avton. E djegë më dhimin dhe aloqën le uala. Në vend të asoj që më katë i me djegë punë në mirë. Sën e djegë ato. Dë me thonë. Dhe qovëse, e, e kemi një një qire dhe ndezëm, a i ka kuptim diri kur, a i ka ndikim diri kur, dhe rrësa dhezëm këto lampat e bukra. Kur të dhezëm, a i s'ka kuptim, për i këstum bete gjunahi për bal madnimit, këstum bete gjunahi për bal keqarës, kur ndezëm dritat e të uhidit, Nësh mris në Allahun xhatleula, e që nuk janë thjesht thënja, por janë madhrim dhe janë madhështi dhe janë mbështetje të dashni kur thon Dezn, s'ka gjë në atë qytet përpara atë. Andaj me këtë kuptim ka thënë pejgamberi s.a.s.m. men qala la ilaha illa allah dakhala al janna. Kush thot la ilaha illa allah i ndez drita tek çoj fjalë me madhnim nga brerësia, ja dië gjinohet. Ja dië gjinohet nuk len fjole Allah, ilah, ilah, gjuna, pa di e ka përton. Kura është me madhnim, kura është me, me dashni, kura është me kuptimet e soj, dhe me shtyllat e soj, dhe me kusht e soj. Përndaj, të këtilin më katje vërn të kalaj qënë levala. Por ajë cili i ka të fikra këto kuptime, pun të mira burën nga durët e ti, pun të mira burën nga gjuhe e ti, nuk kanë lidhje me zemrën, ka shkëputje me sti dhe me zemrë Zjarë i mëkatit ja diegë punë të mira, nga se ato nuk kanë kan përbërje të atil me diegë dhe qëka tjetër ato. Ato digjen e nuk diegjen. Ajo që diegër është besimi i zemrës, drita ati, me që ajo diegë, tjerët nuk diegjen. A në nësegë drita e zemrës dhe fëqia e besimi nuk i diegë mëkatit, më katë më i diegjen punë të mira. Për këtë asu e ka thonë djetarët, të në nëzërë. Dekkurt, ajo, nëse ta përmbyll dhe ato ja, që do të më fol, që fola deri më tani. Po flasim për rënimin e veprave dhe për qëndrësimrin në punë mira deri në vdekje. Diëtorët kanë thënë se rënimi është i dy llojeve, dy kategorive. Sikurse ka bënë Këtipnia Xheri dhe para ti Tirmidhiu dhe dietorët e tjerë kanë thënë rënimi është, shikoj, kjo është mërcimi mërrësh. Dietorët kanë thënë rënimi i veprimtarisë dështimi investimit humbja punë dhe të mira është e dy kategorime e para djegja e besimit përmes mos besimit ku në flakën e djekës e besimit djekën e punë të mira, nuk rinë ato a këptove ola i në shrakëte dhe jahbetan në amenuk nëse ti o pe i kam berë me gjithë pozitën që e ki dhe dëshni që e kam tajteja ti bën shirkë, ti djekë u veprat shirkë u dhe kofë i djekën veprat Ato e diegjim besimin, e pasaj besimi i diegj punët, që kjo është e fortuna. Por nuk është kjo hadith për këtë diegje, është një diegje tjetër. Cëla është ta diegje? Që është kategoria dhjetët e diegjeve. E që këtu duhet i me të kujtashën e në të parën, por edhe në dytën ti me të kujtashën. Kanë thënë djetarët, ë, është për qëllëm, ihbatul muazana, rënimi, në peshore. Jo në rënimi, jo në rënimi, dhe më thonë, në egzistim, ato egzistujnë, ato janë, punë në mirë ashtë humben. Allah thotë, vë më një amel më thkallë edhe rratin, khajren, jara. Kush e bënë sa një grimë, punë një ka me pa, Allah së ta, kime pa, mirë po, së të ka garantu, sa kime përfitu për i saj, që i ka e ursin, punë e mirë, kime pa ati. Mirë po, kur njëri bënë m dhe bënë mëkat, si kësë dhash, bënë mëkat, dhe bënë mëkat, dhe bënë mëkat, i paku i dethë shumë shikim, i paku i dethë shumë fjal, i paku i dethë shumë dëgjim, gjitho mëkat është dopsimi punët mira, e zbe, dhe dhe kur ditë në gjukimi dalin pëshore, dalin pëshore, apo? dhe për të një mira, janë, ato e egzistojnë, por nuk e kanë peshë në mjaftushme me e rëndu pëshore. Andaj pëshore Ka njerë njerëzit thojnë, ditë një gjykimit pëshorja, e besojnë nga bimesht pëshorëm. Nëse rëndot anë e djath të punëve të mira, shkon gjenet. Këdi qëto është mirë. E dyta nëse rëndot anë e majt të punëve të qia, shkon gjenet. Përja, së është të vërtit. Nuk, nuk, nuk kanë mundësi punë të qia marrë kur të rrona, një në të letë ato. E këtoj, pra ndaj nuk ka rëndim të dujantë shumë, si kur zemë pëshorin d Peshura e redit vëqë një anë e katë rëndume. Nuk rëndote e së duhet, i bjesht e letë peshorja, e pa mjaftushme për shpëblim. Dë më thonë, punë të liga, së so do që tjenë, jënë tleta, e kota, së so do që të është e madhe, shkumë është, së so është e fortaja, mirë po, kur dëpsot e mira, ajo nuk botë e rënë së so duhet, merë kuptim peshe e kujtë. Merë kuptim peshe e, eh? apo me këshilla sikur njeri në fort apo kur është i smut e i dopt do soni çan një fëmijë mund të lakaresh djathë edhe majta mundet kështë do të thonë se u forcu fëmia si thotë sot fëmia s'e fortë jo jo kur kur sot sot fëmia i fortë thën subhanallahu sa e ka dopsu smunja këta se ky i fortë ky është ky është i fortë po kur dopsu ky i dopt tani lunë me dopsin e tjërë pra ndaj më katët të nërëzërëzërë jenë ato tësatë e zbejnë fuqinë dhe e dopsojnë ndikimin e punët mira e Allah o thotë kur dopson punët mira qohet fortuna edhe i dikë ndë Allah o thotë në fundë të këti shambulli leallekum të tefekkerun po u akalëzhej këtë shambull po u asildi këtë shambull në këtë njeri që të meditani, të analizani, që këni gjendin e ju, si e një ju, punë të juve të mira që pëjbëni, sa janë trona, mos i keni zbi, mos i keni godit në mëkotet saktuar, që ato janë, ato kime i pa, por si janë trona sa duhet. Dhe më leni që ta përbjude këtë gjerat me dy thënje, që morat, stajta nga dy, kolost të dijes dhe njerës të menë qërë devat shumë. I pari ka qenë heret, i dy di pak ma vonësaj. Hasan al-Basriu rahimuhullah thot çoto ndër vazor. Ha dha mathal thot Hasan al-Basriu, kjo është një shemb, qal qalla wallahi men yaqiluhu minan nas. Në thot vallai pak pe njerëz e morin vesh. Hasan al-Basriu mkon e tabinve, thot pak pe njerëz mkon e marr, jo jo kuptim e kuptoj, jo morr të vesh. Po e meditojnë dhe përfitojnë nga ky shemb andajt pakten bonga këtë traktat thot hasëmë pas një vështrim thot shejkhun kebir thot njëri plak i dopt është li këstu trupi ka shumë fëmijë të dop që kërkojnë pejti thot këy njëri para më ndonë sa është i nevojshëm këy para më ndonë sa është për këtë njëri i nevojshëm kopshtë S'ka so nevojë kune për atë kosh, para monave, veç ulë mena. I plak i vjetër rr fëmi, skati të funizim, kredi kopës të kopës. S'oj vinjë kopsht ulë menaj. Fat ha ha ha Hasan El Basri e pas sot di thot se po Allah te ki më shumë noi për punë mira kur del për dunje se çji plaku për kopsh në vet apo. Ndryejmë se djega ta. Edhe mos mos i vëshk frutet e ti. E me i kalm, ato janë e mulla është Molla është, është E dhe mudhë i thujnë Amma është e kalbët E dhe punë e mirëti Kime e pa po amma Mose kalbë Mose është dërsa Me këto që folëm dhe rima tali Nëse më kejmë i rahimullah Thot Në qovë se njëri maqëm Jo gjithë kushë i këto Thot Falau Fekker al aqil Nëse do të meditante njëri maqëm Fi hadhe lë methen Në kësë shambëllë që të dikush të i koj përnë ka imi thotë nëse njëri mediton këtë shambull dhe e ka kiblet zemrës ti zemrë ati është e këthim gjithë mund ka meditimin këtë shambull kurse e ka orientimin gjithë katë këtheta i kësaj djath gjithë mund e ka para vete këtë shambull thotë nëse kështuja të njëri me këtë shambull le këfahu wa shefahu kë shambull edhe ka me i mjaftu për gjithë shka edhe ko me e shëru dhe me e përmjësu nga gjitha të meta dhe mangësi që i ka atë. Përëndaj të ndërëmëzërë. Thoti, për ka imi në vazhdim. Fëleu të sowër e l'amilu bima sjeti la. Në qovë të do të paramëndante, po të kishtë e mundësi me njërë një pak me i një lustrim, me, me virtualizu, apo me pa po njërë abstrakte, njëri ju më katarë, Gjandeti pas adhurimit të Allah xhënella uala, ka bua adhurim, pas adhurimit po bën gjuna. Me pastë gjendjen tënde thot, qysh i bjen me kon, e qellata ka prushë amull qysh i bjen. Fot, po të kishte meditues si duhet, thot kor, nuk do ti. Kor nuk do të i pej pos mëkatimet që ia djeg punë e mira dhe jahun për të apë. Do t'i më kaimi, thëtë, që kështë shambën nësë ashtë, i kuptum drejtë, realishtë, pejtë më katimit pej në e në shërua. Pejtë më të vejnë e në shërua, me dhejnë e do të gjëllohane. A i bjenë kështë i kurë të bënë më katë? Jo, të i bënë më katë, të i njerë, mirë po në prezencën e madhërimit, më rena, dhe të keqardis, endë dhe i n Nuk rrim gat nëse provoquohet në me mkotë të vazhdueshme. Për këtë arsye të ndrosë ngëzër bom punë mira. Vazdo, mos në çmazën ka punë të mira. Mir, po di se prioriteti i punëve tuaj let mbetet investimet në ndërtimin e zemrën tënde, që ta të ndërtosh me ndërimin e Allah xhallahu ala, ta ndërtosh dashinë të dhe Allah xhallahu ala, ta ndërtosh frikën të dhe Allah te bare kotë dhe shumë punë të mira tjera që nga vepra zemër, të cilat me lenin Allah xhallahu ala, sa do të, të fuqizojnë e ruaj në fuqin e vebër e tjera dhe nuk lejon që më katët eventualet caktura që i bëjmë, t'i digjen edhe të shëndron në fortune cila rënan tër investimin e jetës tonë e të mbetëmi pastaj me dëvërtit me një keqarje të pari parushme sikur se kam betë kë plaku me voglësht veqëllë që ata kërkuin bukë, kërkuin një shimë mi pa ju thatë, e prejka me jam oprua prejka me wasilket ato që ka e patëm, u dagjë e paranejo me në këjame, Lë ndërruarë Dikush Allah më së të bëndë e pëtyjne Mi për e shëh Mëndësin që ka pas me fitu Me hi në gjennet Pa e sot Ka mëndësin me hi Në të Allah në ru Gjehnem Atje Me adjek Gjehnemi Gjunahet me adjek E pastaj me u rikëthi kuptimi Se vapeve prape Dhe kjo është e mundshme Mi për ku e dim në kur buhët kja Dhe si buhët kja Allah Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Shkëllqimin e punëve të mira Por shtoja shkëllqimin punëve të mira Vashdimisht në Sinceritet E me parulje E me adhim dhe allo gjallewala E ruoju nga gjithë dhe sen i cili Bënd që me Ush lërësu veprat E të shumë të janë të nuk kena mundësimi Për marë mirë po Keni kujdes nga syfatsia Keni kujdes nga vetpërqimi Keni kujdes nga masë nëspektimi prëndve Dhe keni kujdes nga zhuni dhe njerëzve Këtu jënë kryesorët që jo vetëm zbejnë, po zhbëjnë punë të mira. Do në thusës kanë qenë fara të, Allah në rruta po. Më rruta njërin nga sifatsia, nga vetë pëlqimi, nga mos respektimi i prindve dhe shqecimi t'yna dhe zulumin dhe njerëzve. Kjo është shambullë që i bëgaj me tha, bënë e kiblet zemrës tonë, bërët imesh këthej është kaj, dhe të shashë në dikim të malë të ti në zemrët të dhe punët tua, Tmirë. Ky është ëmbull dhe këto janë porositë më naqoa se pa të mundi më të tretu. Allahu xhennua na mëson të bëjmë punë të mira vazhdimisht deri sot na mbyllë vetoria. E Allahu na mëson që kjo vjetë më u mbyll jo kur vdesim, po më u mbyll asër kur hyjm xhennet. Ndashtu të mbetet të hapur edhe pas dekës tonë punë të mira, dhe Allahu nëse asnjë mëkat mos na djeg punën e mirë, por imani i on dhe mëdhrimi i dhe Allah dhe këqardhja t'i thënë që të djegën edhe ato mëkate eventuale që mund të bëjmë. Gasi i minjerës imi bita dhemi dhe gabojmë Andaj Allah na falë për gabime që I bëjmë dhe lshime që i kemi Allah ju ndëro dhe shpële për përmene për sabrën dhe i takim në arshën Asallam ala Muhammedin wa ala Ali Asallam ala sëhbë Asallam ala sëhbë